Якраз підійде, перекривила його. Цікаво, як її звати? Зоря не любила екзотичні оригінальні імена. Ти подивись на нас, тільки горілка нам зараз допоможе. Розставляючи скляночки, Влад краєм ока глянув на свою жінку і здивувався, що вона ні на йоту не змінилася в обличчі. Навіть якщо йому вдасться виламати двері, впоратися з нею буде непросто. Марія непорушно спостерігала, як тягуча вишнева рідина перетікала з пузатої пляшки у скляночки, і так само в'язли перетікали її думки. Ось і воскресло її минуле, але що вона повинна робити із цим воскреслим минулим? Бити на сполох? Чи ховатися у найдальшу мишачу нірку? А може втекти на другий кінець світу? Але що тоді буде з цією дівчинкою? Хто її тоді обереже? І як її оберегти, якщо вона, мов мишеня, вперто суне назустріч у даву? Потрібен союзник Терміново, просто негайно Але ж не обклеювати оголошеннями стовпи Шукаю союзника для боротьби з удавом І міліція не годиться Там ніхто її не послухає без доказів А докази можна вважати вже знищено А той, кого б вона хотіла бачити своїм союзником Може запросто відвернутися від сірої мишки Якщо довідається правду навіть якщо припустити, що вона все-таки роздобуде омріяного союзника. Хто сказав, що цей союзник нагодиться саме тоді, коли вона його найбільше потребуватиме? Проклята невпевненість, дошкульна, як завивання вітру в дротах. а Влад тільки вмостився у кріслі і як «що за дискримінація?» вибухнула дитина. «Мала в собі щось від дідулі. Ми що, маленькі діти, що ти нас цією солодкою гидотою поїш, а сам так горілку дудлиш?» Влад вирішив обійтися без тостів і влив усі п'ятдесят крапель до горла. І лише опісля згадав, що не приготував ні грама закуски. Вдихнувши повітря, не наче воно було насичене ароматами малосольного огірочка. Він різко видихнув. Не допоможе горілка вирішити його проблеми, але всі довкола в один голос тверджують, що їхні проблеми як рукою знімає. От він пробує ще і ще раз. Неправильний він якийсь, або проблеми його неправильні. Жінка дивилася на його порожній келишок і думала про своє. Вона має рацію, і Олег також. Час переходити до здорового способу життя. Хоча б спробувати перейти. О, дитина, розпробувавши лікар, миттю спорожнила свою склянку і, зиркнувши на сусідню, спитала. Ти не будеш? Жінка підсунула свою скляночку до неї. Хм. Mm. лікери ти робити вмієш, і молоденьких дівчаток також!» Звузила вона очі, точнісінько як Зоряна. До речі, щодо здорового способу життя, коли зайшла про нього мова. А Влад витяг із портмоне дві гривні. «Піди купи Мальборо, знаєш, як вийти на топольну?» Там одразу на зупинці є кіоск нон-стоп П'ятдесят крапель спиртного Завжди хочеться доправити краплею нікотину А на морозиво, коханий І розреготалася Клацнула у дворі брама Вони залишилися самі Чоловік налив їй лікеру В'язкої розплавленої магми Повінця Світла ніхто не вмикав, а вечір, яким був на дворі, таким і заліз у вітальню. Не знімаючи капелюха, не вітаючись, не питаючи про справи, теплий літній вечір сів у вільний фотель і прикинувся людиною. Жінка-рвучко піднесла келих до губ і випила, заплющивши очі. Келих незадоволено дзенькнув стукнувшись об скляну поверхню столика. «Я зараз п'янію. Від лікеру? Я не пам'ятаю, коли останнього разу пила щось міцніше за воду». Усміхнулася, крутячи в руках невинний келих. «Така собі зразкова учениця. «Ну, не зовсім зразкова». Почали свої спільні дії горілка і брак закуски. Я щось роблю не так? — серйозно запитала вона, стуляючи на мить губи, щоб злизати з них залишки лікеру. Вона під вже не виглядала такою блідою, а келих волав, щоб його знову наповнили солодкою звабою. Цікаво, яка вона, коли п'яна? Ще? Ні, дякую. Ну, наприклад, ти не так сидиш. Ось як треба сидіти Влад розвалився у фотелі Розкинув руки Виклав ноги на прозорий столик Вона вперлася Випростаними руками в диван Правил нема Принаймні у цьому домі За весь світ не ручуся Вона розвернулася Чому б не спробувати зараз? Я приберу Рвучко встала і заходилася дзенькати склянками. Чув, що в жінок є шосте чуття, але якось не дуже в це вірив. «Тобі не подобається мій дім? Мені треба звикнути. Сходи і цей білий колір. Ти ще питимеш?»